Berixaina gusia zurekin epanzo iligarai eta Frederik Espainiaken iniziativa ez du sustengatzen batera plataformak. Gutxinez ala erranditeik, eh, probusatzen duen sindikatu mixtua urrunda galdatzen dutenetik, otz lugalde kolektibitatetik eskolegiaren tzata, salatzen dute ere senatur sozialistaren molde pertsonala. Biotera, ekoizpen ekologikoen azoka edo merkatu abbiartigoiti irungo fiko ban, krisia izanik ere, xailau beti garatu zedo askartuz doala diote antolatzailek. Lehenago zat izenarekin ezagutuazen, gero zazem, orai BMS du izena mugerreko enpresaunek, zirkuitu imprimatuak egiten ditu orai, bere arteak ideki ditu publikoare antzineko egunetan, bere lana ezagutara zinaiz. Arroa pampi. Eta, ura girua, dugula, iguzkian agusi, hudeizu mehitzu izanen dira, orzantzaide, eta e, e, eurisortabat berdina stedian makarik eta oita, behatzi gradotarat elduko direla goiz e, atxaldeuntako temperaturak eta lehenik eh, aintzineko minutetan jakindugu goxegreba gelditu dute mure seizen atxikiak diren euskal preso politikoek han pairatzen dituzten bizi balintza lariak, gataskak eta gaztiguak salatzen zituzten janaria refusatuz eta isolamenduan zuten itziar morenoren sustenguz baina itziar moreno mure seizetik parisek aldeko eman dute atzo unek ere goxegreba utziadu ondorioz larun batian, eko presondegira buruz egin beharazen martxa ez estatua da ateko estiralea eguer ditan biar Bilboko Frantxez konsuladuaren hainzineko manifestaldia eginen da Horaino beste pebat kastel nodariko spangerroen presaren zat administratzaile juridikoak lantegiaren geroa atzo trenkatu behar zuen, baina bi haste gehiago ustan deste bi arra artzaile sedeen ere maileeri eien doziren hobetzeko spangerroko langilek lurberiren kontraduten aserrea errepikatu dute atzo eta beste proposamenen egitea galdatzen diote enplegurigabe geldila izken langilen laguntzeko. La joue ont ta largoita, mais la ou particulière que Habeadura hondiko trenbide berria eraiki behar aden gunean, mugere eta iriburuk aldean. Erospena 2008an burutu zuten jadanik diskrezioneriko soan eta hondien ean kad kolektiboarekin eskuzesku. Ontaxuna, juridikokiz atiezina da, horrela, Rezoferre de France behartu aizenen da, lau eonta largoita amalau jabeak hauzitegira zera ere muak e erosinai bali maditu eta errefutsatzen badute. Hori, gauza ezina. RFF asten haribaita horreia abiadona hondiko trein bidearen ibil bideko jaben bederazka ikusten kada kolektiboak gomendatzen die lurrik ez desaten RFFari edo rezoferredo franzeri xala elduden lurriko itzemaiten baitute botere publikoek ibil inkesta publikoa kada kolektiboak kampanya berezibatera manendu inkesta horren kontra Batera, plataformak ez du sustengatzen, Frederik Espainiaken emendakina, iperoskalegiaren zat, senatariek do senaturak eskatu erri elkarguen artiko sindikat mixtua ez da lugalde kolektibitatearen aldeko koordinaketak daraman aldarik apena, edo galdea ez forman ez eta edukinian ere jadanik hain landu hiru aukeretalik bat izan zen, Frederik Espainiak orkestu sindikatu mixtuaren propusamena, baina alde batera zi zuten aldeatu zi zuten sistema biziki kompplikatua baita eta ezpaitia eran zuten Iperkoaleren beharri. Eztu beraz, Frederik Espainien iniciaziatiba pertsonala sustengartzen baterak jak ez morteeiro. Ez ta raten ala txera den, ez gauzatua inundik inora, e, berriz ere diogu, a, iniziatiba persoenala izan da, e, guretzat ez ta bideoli hartu behar, zeren hartuz gero eluke ekarriko erestasuna eta demokratizazioa, aldean ziz, e, komplexifitasuna ekarriko luke, e, oino zailago ere erritaren zatu lertzeko nork zer nun erabakitzen den, eta hain zuzen hori da guk nahi duguna horren alde borrokatzen dugu. Eta Martine Bizota baterako kidearen egnetan ere gertatua gertatu garantzitsuena koordinaketak aintzina segitzeea. On pro Proiektua hainzina atera behar dugu bateraren uste erantzun bakarra da Errepublikaren legeari erantzuten diona konstituzioaren hirurogeita ham bigarren artikulua da ez dugu deus asmatzen zinezko erantzuna da. Zaite uh... koordinazioak jende hainitz biltzen du darrikapena alhalbezain zabaeramana izan dadin, gure interesetan de da, de da de beraz de koordinazioak lanean segitzea. Asken da koordinazio el kontziu hel kontinua trabaieo. Ikusi beharko beraz artiuntan, zer rapostu edo erantzun emaiten dion senatuak Frederik Espainiakek pausatu emendakinari, beralletik ondoko izordua ustailaren amairuan emaiten du baterak bilitzar nagusieginen baitu egun hartan, ez peletan goizeko behatzeketer ditan. Euntamak txirindulari atzo, miagitzen, lehen bizikleta bidearen antolaketa estrenatzeko. Bizi elkartea ere maile, uneko horretara zendu, badela urtea, erikoetxeak engaiamenduak hartu zituela bizikleta bidean irikitzeaz hirian, baina ez dela horreinu, kuan deus eginik? Seinaletika eta bidean marrak, zentzu bikoitzeko edo bialdeetako bizikleta bidea apailatu dute. De, Erdi Erdian behabekaldeko biziklitari edo txirindulari gutiak gomitatuok zituzten ekintzarat eta dehi entzuna izan da hegamezala ehunta hamak txirindulari etorri baita atzo hartsalde apaliana. Eta ehun laborariko markkara teltzen da aurten ki Euskal Herriko etxeiko izle elkartea, hamaz zaxpi etxe ekoizpen desberdin propusatzen ditu, etxe eikoizpen entsalmenta zuzena iredukiren printsipioetan izanki etxeikoizilek gero eta maizago, elkar aldizkatzen dute merkatu guneetan, batak besten ekoizpenak proposatuz, gainera, lau ekoizile saltegi, xutik ezerriak dituzte, doni baneloizunen baserria, ortsaizen kaiku borda, irurin goetxia eta alduden belaun. Azkenik indar beresi bat eginen dute ere, idoki puntu orgo webgunea goitik behera beritzeko, Eta irungo fiko ba erakusta azokak dena prezdu, haste buruntan, biartik goiti, bere Amargerren bioterra azokaren ospatzeko, Amarurteotan kristiaren oztopo edo traben gainetik garatu da, askartu da, sektore hori, azokan ere agerida, eskaintza emendatu dela, e, 2008 eta nagoita amabi erakusketariukamazituzten, aurten euntaberoita batukaren dituzte, kasik dublea beraz, aier tiri Produktu ekologikoaren sendotzearekin bateran gero eta garrantzia handiagoa lortzen ari da bioterra azoka. Amargarren edizioa betetzen du aurten, produktu ekologikoen, bioera energia berrizta eta kontsumo arduratsuaren azokak. Irungo fiko baerak ostazokan ospatuko da, ostira luntatik igandera arte. Ospakizunetatik aratago, azokama mitxu batekin ospatuna izan dute urte moga, xarrera doainik eskainita, eta irurrogeita jarduera baino gehiagorekin. Monika Aldai azokaren zuzendariak esaltzen digun moduan. Bioterra borondate ezitzaie eta divulgatiboarekin jaio zen. Bizitarien artean, garapen jasangarria, eta ingurumenaren babespenaren garrantzia azpimarratuz. Azken finean... BioTerra datorrenak erakusketariak bizitatuzdain 70 aktibitate desberdinetan parte hartu dezakete. Itzaldi erakusketa, azoka, tailer eta jarduera desberdinekin batera, hainbat erakundek sentsibilizazio lana egingo dute. Energiaren euskal erakundeak esaterako, txirrindaren iriko erabilerari buruzko ikastaroa emango du bertan. Kutxa gizartekingtzaren ekoguneak bere partetik etxeko etxekogura kanpaina aurkeztuko du. Ostalariek pitzarretan etxeko gura erabiltzea helburu duena. Bioterra azoka behazirungo fiko banekainaren zazpitik behatzi da, terna baita, biarritik e, iganderat. Eta joan denaste buruan Ateak zabaldu ditu Mugereko BMS Zirkui empresak Zat izenarekin abiatu zen Empresa hori dola berroi urte Zirkuitu imprimatuak montatzen ditu Larogoita amostian Sagem oldinaren unitate bat bilakatu zen Atik biurgune importante bat Artua du dola urtea BMS Zirkui izenartziarekin Orai PMI bat bilakatu baita Empresa ertain Koskor bat da Berrionta irurogoi langil Finko Rekin. Serge Betelu talde susendaria. Emen egotten e ditugun produktuak dira bon geyena da le Koyote. Bideetan erabiltzen den produktuak or landiera abichatzeko. Tageroba ditugu produktu berriak chartu direnak or olie shiguratiten aldean eta beti yendena elkartasunaren inguruan. Franchesez seraten den besalara, uncomunautet. Horduan, da produkto bat, alarma bat, hortan programatzen dituzu telefonako zembaki batzuk, adibidez lagunak edo familia koak, eta zampatzen duzularik or butoin gorri hori or alarma hori, ebe zure ondoko edo familia koak, dek toaik dira, or produkto berri Hemen pikoan eman duzuena. Bai, lando dugu gure betzolo nola egin eta ser, ser egin produktoarekin eta gero hemen egiten duguna da industrializatu orduan nola egostu produktoak eta ser egin behar den produktoori ongi uh, martxan ezartzeko. Mugireko BMS Empresa Oshagari onian beraz Itxurak guzien arabera Eta Kiroleken bururatzeko Berrisa hilau, goetarazeko dugu Lehen etapa bururatu Dela la soliter Di Figaro itxas bela ontzila Esterketan, barda Edo goizuntan, oren bat Amar gutitan, heldu da Elduda portorat Amaiur Alfaro Berroita bat marineletaik, berroi gara finitu du e, iruegun ameka oren eta berroita hamar minuta eman ditu bordaletik portora buruzkoin e, e, etapa egiteko berkatu, egan haidu lehena baino kasik behatzi oren, berantago heldu dela, bigarren etapa portotik Asturiasetako rihonera teginan dute rugbian horretaraz uh, dezagun ere eldudan txasoineko Europako kopan uh, diakina dela norren kontrariko diren eusko altaldeak amblin kopa eginan dute lagren ebaita bigarren Europako xapelketa badakizue miarrista kukaren dituzte Inglaterako Seil, Worcester eta frantzeko Oio Nax eien uh, taldean eta Bayona Kueka, Ironekoek, Inglaterrako Wasp, Italiako Viadana eta Frantziako, edo Topa Malaueko, Grenoble eta Rubia Zari Baigira, errepikatzen dauziet gaurko dugun itzordua euskal iratietan, Joko Skampo, Mauletik zuzenian tzazpiontan, Maulek igandian jokatu beharra duen finala zariko gira, biztan dena, Federalbiko Frantziako Xabelketako finala, Xambiriren kontra, eta orta ziz egiteko horri zanen dira Joko Lariak, presidenta eta susten galtzaileak.